Ulermena bosgarren unitatea. Atarian. Bularreko minbiziaren aurkako tratamendu berria. Arratxalde hon guztioi. Gaur salamakako minbizia ikertzeko zentroko zientzilariek, Bularreko minbiziaren kontrako tratamendu berri baten albistea zabaldu dute. Horren inguruko informazio gehiago izateko, Amaia Gojenola onkologoarekin hitz egingo dugu. Kaixo, Amaia? Bai, arratxalde Etretamendua, bularreko minbizik rienetarako dela irakurri dugu, eta bi botika erabiltzen direla nahastuta. Bai, horrela da. Bueno, orain bakarrik erabili izan da laborategian eta animalia txikiekin. Oraindik ez dakigu ze emaitza izan dituen pertsonetan. Proa bat egin ondoren aurkitu dute. Badeiru di bibotiken arteko kombinazioak emaitza honak eman dituela, eta orain hori dena praktikara eraman behar da. Beraz, horrek esan nahi du oraindik denbora dezente pasako dela, hau merkatuan ikusteko. Ez dut uste ez, seguruena nahikoa da gaitza duten berrogei pertsonarekin aurreikuspena egitea, eta hori ez da entzaila. Gaur egun, konexioa handia dago zentroen artean. Nire ustez hori azkar egingo dute, eta gero ikustea emaitza lortzen denala ez, ez da zaila izango. Zema denbora pasadaiteke. Nik uste dut urte bete, urte eta erdi horrelako zerbait izan daitekela ikusteko benetan bide horretatik jarraitzea merezi duen. Horrelako berriekin beti oso tentu zibili behar dugu, gaitza dutenek antzietatean dizpizi dutelako. Bai, eta gainera kontuan hartu behar dugu bularreko minbizia duten guztien ehuneko hogeita hamarrek besterik ez daukatela tratatzeko aukera. Oso ondo ba, haiaago genola, estimatua adago. Bai aio?